Особливо від надзвичайно флегматичної, і наче аж загальмованої Валерії. Та щирий жаль і біль навіть у неї сколихнули розпач. Григорій пішов у сад і почав набирати номери знайомих і рідних. Треба було всім повідомити. Та виявилося, що всі вже знають, бо Василь був знаменитим чоловіком. Про його загибель повідомили мас-медіа. Кожен до кого телефонував Григорій, запитував, чим допомогти. Майже всі збиралися на похорон у Сосничів Багато хто телефонував першим, щоб висловити співчуття і спитати, коли похорон Та один із дзвінків добряче здивував Григорія Телефонували із адміністрації президента Сам очільник держави зібрався на похорон у Сосничів Справді шкодує за братом чи піариться, мимохідь, подумав Григорій, але це вже не важило нічого Не було коханого брата а все решта – людська пиха й марнота-марноту. Почувши, що в Сосничів має приїхати президент, забігали всі службовці і служаки. Засипали асфальтом дірки на дорогах, викошували рови, підмальовували таблички і дорожні знаки. Від цього ставало гидко і мерзотно. Запитання, за що гинуть такі, як Василь, знову зависало в повітрі. У державі нічого не змінюється. Совок совком. Миття корів шампунем знову і знову. Як відкрутити голови, набиті ватою, а прикрутити такі, які продукували б нові ідеї і рухали земну вісь? Марія з похорону нічого не пам'ятає. Напевно, і з місяць тому події в її голові не вляглися. Вона була наче в іншому світі, далекому і невагомому. Там був живим її Василь Василечко Василько. Там були прозорі стіни і мережевні підлоги. Там не було стелі над головою, там усе було по-іншому. У селі говорили, що Марія з маєтку зсунулася з глузду. Цей поговір ширився селом, але оскільки жінка нікуди не виходила, то ніхто достеменно не знав, чи так воно насправді. Федір, Григорій і Валентина, Богдан із Валерією нічого нікому не розповідали. Чекали, коли Музька прийде до тями. Чекати довелося довгенько. Та все ж якоїсь днини Марія розумними очима подивилася на дітей і сказала «Його таки нема». «Нема, мамо», – гірко мовив Григорій. Невістка зітхнула, глянула на чоловіка і тихенько шепнула. «Може, сказати?» Та Марія почула ці слова. «Що від мене таїте?» – мовила якось наче байдуже. «Ніяких таємниць. Григорій підвівся з місця. Вам усе Валентина скаже». Валентина довгенько не знала, як почати, та все ж Марія дивилася на невістку з запитальним поглядом, тож треба було щось сказати. Тут таке? Кажи, яке таке. Уже страшнішого за те, що я пережила, ти мені не повідомиш. А найгірше, що я його притомною не відправляла туди. Марія втупила погляд у стелю, а очі стали знову скляними. Валентина глянула на свекруху, але та не дивилася на невістку, лише мовила. Кажи. Василь мав дівчину. Я то чула. Вона вагітна. Марію, наче хтось упік чимсь дуже гарячим. Вона, незважаючи на свою кволість і виснаженість, різко сіла на ліжку. Як вагітна? спитала з наївним поглядом. Ви не знаєте, як бувають вагітними? спробувала зіронізувати Валентина. Де вона? На похорон приїжджала. Зараз де? Не знаю. Григорій її шукає. «Як то шукає?» «Вона зникла після похорону. Навіть Василеві друзі нічого про неї не знають». «Так не буває. Знаю, та треба час, щоб її знайти. А ви до нього на сторінку в соцмережі зайдіть, у телефоні покупайтеся. Може там будуть якісь сліди?» Григорій якраз хотів це зробити, та якось рука не піднімалася. Не може він цей бар'єр переступати. «А ти навіщо?» «Я?» «Ти, піди і зроби!» А, ні, принеси його ноутбук, разом пошукаємо. Валя метнулася в їхню кімнату і принесла комп'ютер. Жінки недовго чаклували над машиною. Потрібне листування знайшли одразу. Та й шукати довго не треба було. За аватарки на жінок дивилися розумні очі красивої дівчини. Слава Богу, зітхнула Марія. Гарна. То не найважливіше, невістка глянула на свекруху сумними очима. Правда, багатозначно мовила Марія. Але ж приємно, дитинка буде гарна. Щось таке кажете? Невістка наче злилася на свекрушену немудрість, яка раптом звідкись узялася в Марії.